Þá er líktum himnaríki og tíu meyjar sem fóru til móts við bugumann með lampa sína. Fimm þeirra voru fávísar en fimm hignar. Það er fávísu tóku lampa sína en hafðu ekki ólíu með sér. En hinnar hignu tóku ólíu með á könnum ásandlampum sínum. Nú dvaldi sprúðgumannum og urðu þær alla syfjaðar og sopnuðu. Um miðnætti hvað er hróp, sjá Brúðguminn kemur, fara til mótsviðan. Þá vögnuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávissu, sögðu við þær hignu, gefið oss af olíu yðar. Þar að slokna á lömpum vorum. Þar hignu svörðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa kom brúðguminn, og þar sem viðbúna voru gengu með honum inn til brúðköpsins og dyrum var lokað. Setna kom við hinnar með ég erðnar og sjáðu. herra, herra, ljúk upp fyrir oss, en hann svaraði, sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki, vaki því, þér vitið ekki dæinni stundina. Svo erum himnaríki sem mann er allagið landi. Hann kallaði þjóna sína og fólðum eigur sína. Einum fekk hann fimm talentur, öðrum tvær og þeim þriðja eina, hverjum eftir hæfni, síðan fór hann úr landi. Sá sem fekk fimm talentur fór þegar, ávaxtaði þær og græti aðrar fimm. Einskjörði sáur tvær fekk, hann græti aðrar tvær, en sá sem fekk eina fór og gróf fyrir húsbundu síns í jörð og faldi Löngu síðar kom húsbondi þessara þjóna og lét þá gjöra skil. Sumu 5 talentur þá gekk það fram, færði honum aðrar fimm og sagði: Herra, 5 talentur seldir þú mér í hendur, hér hefði ég grætt aðrar 5. Húsbondi án sagði við Gott þú góði og trúi þjónn, yfir litlu vastu trúr, yfir miki mun ég sé þjá dig. Gakk inn í fögnuð herraðins. Þá gekk fram sá með tvær talendur þennar og mælti, herra, tvær talendur selði þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrar tvær. Og húsbóndiðan sagði viðan, gott, þú góðu og trúið þjótt, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið minni ég setja þig, gakk inn í fagnuð herraðins. Loks kom sáur fekk eina talendur sagði, herra, ég vissi að þú ert maður harður sem uppsker þar sem þú sáður ekki, og sapnar það sem þú stráðir ekki. Ég var hrættur og fól talandi þín í jörð. Hér hefur þú þitt. Og húsbóndiðan sagði við hann. Illi og latið þjótt. Þú vissir að ég uppsker þar sem ég sáði ekki, og sapna þar sem ég stráði ekki. Þú áttur því að leggja fjömmitt í banka. Þá hefði ég fengið það með vöxtum þegar ég kom heim. Takið af honum talandunum og fáuu þeim sem havu 10 talendurnar því að hverjun sem hefur mun gefi verða og han manna va gnægd en frá þeim sem eigi hefur mun teki verða jafnvel það sem hann hefur reki þennan ónýta þjón út í ystur myrkur þar verðu grátr og gnistran tanna því að mannschuninn kemur í dýr sinni og allir englar með honum þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu Allar þjóður munnur sapnast frammi fyrir honum og hann munn skilja hvert frá öðrum eins og hirðir skilu söði frá höfrum. Söðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá munn konungur en segja við þá til hægri komið þér hinnir blessuðu föðumíns og takið það erfð ríkið sem yður var búið frá grundvallun heims. Því hungraðu var ég og þeir gáfi mér að eita. Þistur var ég og þeir gáðu mér að drekka. Gestur var ég og þeir histu mig. Nakin og þeir klættu mig. Sjúkur og þeir vikjuðu mín. Í fangilsu var ég og þeir komu til mín. Þá muni þeir rétt láttu segja herra. Hvenær sáum við þig hungraðan og gáðan þeir að erta eða þistan og gáðan þeir að drekka? Hvenær sáum við þig gestkomin og histum þig nakin og klættum þig og hennar sáum við þig sjúk eða í fangelsi og komum til þín. Konungurinn minn þá svaraði þeim. Sannlega segi líður, það allt sem þeir gjörðuð einu minna minstu bræðra, það hafi þér gjörð mér. Síðan mun hann segja við þáttu vinstri handar. Farið frá mér bölvaðir, í þann eilífa eld sem búin er djöflunum og árum hans. Því hungraður var ég en þeir gáðu mér ekki að þetta. Þistur var ég en þeir gáðu mér ekki að drekka. Gestur var ég en þeir histuð mér ekki. Nakin en þeir klættuð mér ekki. Ég var sjúkur og í fangelsi en ekki vitju þér mín. Þá munu þeir svara, herra, hvenær sáum við þið hungraðan eða þistan? Gestkomin eða nakin, sjúkan eða í fangelsi og hjálpuðum þér ekki. Hann mun þá svaraðum, sannlega segi ég þur, það allt sem þér gjörðuð ekki einum hinna minnstu bræðra minna, það hafið þér ekki heldur gjörð mér. Og þeir munu fara til eilífra refsingar, en hinn er til eilífs líps.